מיוחדת ויוצאת דופן. אם אני לא טועה, המדון זה בסך הכל התקליט השני של מייקול פילח את טיובל ארבלס. נכון. וטיובל ארבלס זה התקליט שבנה בעצם אימפריה, את וירג'ין. נכון. טיובל ארבלס היה הימור. של ברנסון, כן. על, הוא לקח פה סיכון גדול, כי זה היה, זה היה משהו משוגע למעשה. הוא, הוא היה בחור בן 19, היה. אז נכון. מייק הולטפילד נכון. וריצ'ר ברנסון לא, לא ביותר מבוגר ממנו. נכון, כן. והאזנת לי לטיובל ארבלז הרבה, אבל לדעתי האומן אדון הוא התקליט המושלם שלו, לדעתי התקליט הכי טוב. והוא הגיע שם ל, לדעתי לשלמות, למה שהוא עושה, זה יצירת אומנות.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 החליט אחרי התקליט הזה לעזוב. ב-75. כן. מבין. שהוא היה סולן, ולעשה, אפשר להגיד, מוביל ללהקה. <אח> והוא החליט לפרוש מג'נסיס. <אח> יש עוד סיפור קטן איתו שהוא פרש, הוא, הוא ניסה, התחיל קריירה צולו, ולא הלך לו. למעשה, <אח> רק ב-1980 היה לו, התחילה הצלחה נכון, שלו כאומן נכון, סוליסט. נכון. <אח> כן. ואז הוא ביקש מאיזה סיפור uh, פיקנטי.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 are still with us now Many more I stand here too I think what I find strange is the way you've built me up and locked me down Yeah My heart was found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 הייתי כמו, זה היה נראה מוזר קצת. אתה יודע שאתה אומר שיש לי חוט להפיץ עליי את המוזיקה הזו? זה הקטע שלך? לא, זה הקטע שלי, שלי. למשל, אני זוכר ששמעתי את להקת קרים, שהיה את הסופר גרופ, של ג'ינג'ר בייקר ושל אריק אלפטון. קלפטון, ג'ק ברוס. כן, וזה, אתה יודע, דברים נדירים. בסוף הצלחתי להשיג את התקליט שלהם גם כן, שזה היה די נדיר. היו דברים שיש תקליטים שקניתי בחו"ל.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 תשאיר עם הטלפון A dirty street Walked and were my shoeless feet In silence long and so complete Watched by a shivering sun Old eyes in a small shadow's face Watching as the shadows raise Towards the cracks and leave no trace And daylight's brightness shone The day of the early sunset frosting glass gazing at a swollen man some concrete field where breast the wheel the the rain still no kill the grass, the the air, adamant, know, no well, the grass I heard a יפה, מדויק ונאמן למקור, מה שנקרא. כן, כן, כן. אה, נאמן קבי... למקור עם טוויסט קטן. כן, יש כן, קצת, קצת דיסטורשן שם כן, ב... כן, ויש גם... אה, הוסיפו שם אה, סאונד חזק יותר, כאילו, של האורגן, או... אבל יש איזה מלוטרון אפילו. אה, אתה עוסק במוזיקה? אני מתופף חובב.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 Uh, והמקור כבר לא אצלי, הוא נהרס, אבל uh, אני קניתי אותו בערך ב-75, כמה שאני יכול להיזכר. בדיוק כשיצא wish you were here. נכון, okay. נכון. יצא wish you were here, לפני wish you were here קניתי אותו, uh, שמעתי אותו הרבה ובסוף קניתי אותו, ואחרי זה גם קניתי את wish you were here. Uh, אני אוהב את זה יותר. יותר ה...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 אותי דקט בכל מיני תחומים, אז גם בזה, מסתבר אה, שיש לי את הכישרון לנהוג בזה. וזה צריך קרה, המון זה, ידע. כל זה קרה באנגליה. זה קרה בעיקר בארץ, על האלפא שלי, ואחרי זה באנגליה נסעתי פעמיים. רציתי להשתתף במרוצים, ללמוד באנגליה, אבל הסכומים שהייתי צריך להביא הם דמיוניים. אה, זו עונה, זה... הייתה צריכה לעלות לי משהו כמו 100 אלף פאונד לפני מחיה.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 גם אני עד האוטו האחרון הייתי איש של מכוניות עם מילוחים. זה נהדר. זה כמו פטיפון. כן. לעומת הסלולרי שאתה מפעיל ליוטיוב. ואתה עדיין עוסק בתחום של הרכב כפרנסה. עדיין מדריך גם, שאני גם מנהיגה מרוץ, אני גם עדיין יועץ ל...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 עם קול מדהים ועם להקה שמשלבת שם אפילו אפשר להגיד גם ג'אז, סוג מסוים של ג'אז, הטיפוף הוא מאוד ג'אזי. וייצרו מוזיקה. ולהקה ללא ללא بאס, <coughs> סליחה, <coughs> להקה ללא בס נדמה לי. להקה ללא בס. נכון, אני חושב שלא שומעים בס. וזה לא חסר. לא כלום. חסר כלום. הכל נשמע מושלם. אז euh, בואו נתחיל לשמוע את, את הדור הזה.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 A statue in the sky her arms are wicked in her legs alone when she moves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 והדורס מביאים אותנו כמעט לסוף uh, התוכנית הזאת, והיה לנו כיף גדול עם קובי רוזן כאן והתקליטים uh, שהוא הביא. ואתה רוצה לסיים עם uh, אל סטיוארט? כן. כי אני... זה 70's. זה והוא מאפיין את ה-70's, אומן מאוד, מאוד מיוחד, ניגן בכל הכלים, גם סוג של... מייק אולטפילד כזה. מוסיקלית. כן, uh, גם פה אחותו הייתה זמרת. <laughs> ו... אבל אנחנו לא מסיימים עם Ere of the Cat. אתה אומר, ניגנו את זה מספיק. לא, לא. אני אוהב את השיר On the Border, ובעיניי גם ההפקה שלו וגם הסאונד שלו הוא פשוט מדהים, כששומעים כן. שיר משנות ה-70 שנשמע ככה. דרך אגב, ההפקה והכל זה אלן פרסונס, שהפיק גם את uh, Darkseid של פינק פלויד. אז הנה אנחנו מחברים את הכל, מחברים את כל את את הכל הכל הקצוות. מחברים את לגמרי.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 Like From my cracker, the winds make talk of changes coming The torches fla up them from the night The hum that sets the bombs alike to spread the word to those so waiting on the border In the village where I grew up, nothing seems to say Still you never see the change from day to day. No one else this as the customs slip away Late last night the rain was knocking on my windows I moved across the darkened room and then the lamp closed I thought I fell down on the street.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 רדיו קסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור <אז> <אז> גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה אתם מחכים? Radio Magic All we hear is Radio Magic Magic Magic Magic Magic Magic Magic Magic Magic Magic